Пориваючись ворога вбити, до богосвітлого Гектора кинувсь Ахіл войовничий, з криком страшним. Та легко, як Бог Аполон його вивів із сум'яття бойового, густим огорнувши туманом, кидався тричі вперед прутконогий Ахіл богосвітлий з мідяним списом, і тричі густе лише повітря проймав він. А у четверте він кинувся знову на бога подібний, голосом крикнув страшним, і слово промовив крилате. Знову собако ти смерті уникнув, а згуба вже зовсім близько була, але Феб Аполлон врятував тебе знову. Видно, моливсь ти йому, ішовши під посвисти та покінчу я з тобою, Пізніше в бою, перестрівши. Тільки б який помічник З'явився для мене з безсмертних, Зараз на інших піду, я троян, Кого де настигну. Мовив і списом ударив, дріопа в тилицю прямо, Впав той під ноги йому, Непорушним його залишивши. Де, муха, Філеторіда, міцного й могутнього мужа, Списом коліно пройнявши, спинив, А затем іще знову гострим ударив мечем, І життя його тут же позбавив. Далі Біанта синів наздогнав Лаогона і Дардана, Разом напав на обох, Сколісниць колісниць поскидав їх на землю, Списом ударив цього, а того мечем своїм зблизька троса. Ала, стара сина також, до колін йому впавши, він пощади благав і в полон його взяти живого. Може, з жалю до однолітка той убивати не буде, він нерозумний не знав, що схилить неможливо Ахілла». Був це нелагідний вдачею муж, неласкавосердечний, а безпощадний. І поки, руками обнявши коліна, ласки благав він, уразив мечем його той у печінку. Випала вся із утроби печінка, і чорною кров'ю одіж йому облила. Пітьмав, вповила йому очі, більше не дихав. Далі, на мулі кинувшись, вухо списом Ахіл його вдарив, і мідяне вістря крізь друге вухо на виліт пройшло, а Генорову парсть Ехекла по голові мечем він оздобленим сильно ударив, і його меч поруків'я от крові нагрівся, бо грова смерть і могутня судьба Ехеклові очі закрила. Девкаліон потім пройняв він мідяно-гострим ратищем милу правицю в тім місті, де сходяться в лікті м'язи пружисті. З повислою той залишився рукою, смерть свою бачачи близько. Ахіл же, мечем замахнувшись, карк розрубав йому й голову і шоломом откинув. Мозок з хребта його бризнув, і той повалився на землю. Вмить наздогнав він тоді бездоганного сина Пірея, Рігма, що сам із Фракії, походив родючого краю. Спися він кинув у нього, і черево міді розірвала, і мертвим той з повозу упав. Ахіл тоді ратищем вцілив ареїтоя візничого, що завертав своїх коней, скинув його з колісниці, і сполохані коні рвонули. Наче в глибоких ущелинах, над лісовим сухостоєм, буйний лютує пожар, і глибоко хащі палають. Вітер роздмухує полум'я і гонить його перед себе. Так же із ратищем кидався, скрізь він на Бога подібний, гнав ворогів, убиваючи, і кров'ю земля підпливала, наче тих широколобих Волів, селянин запрягає, білий ячмінь на утоптанім добре току молоти, і сиплеться зерно з під ніг у волів, що йдучи, ремигають, так же і однокопиті, а хіла відважного коні мертвих топтали тіла, і щити, обагрилися людською кров'ю і вісь унизу. І поручні круг колісниці, бризки невпинно до них, і від кінських копит долітали, і від обіддя коліс, а пелід все вперед поривався, прагнучи слави, і в крові незборенні багрив свої руки.